Basme în limba română Cel mai tânăr prinț și cea mai tânără prințesă Unele scene din acest video pot fi inadecvate pentru copii sub 13 ani Odată ca niciodată, trăia un rege cu ai săi opt copii Patru prinți chipeși și patru prințese frumoase Regele era mândru de ei, dar voia să îi căsătorească Hmm, cum să îmi copii? copiii? A stat puțin pe gânduri și apoi s-a uitat la mâna lui. Oh, oh, oh, oh, oh, ce este asta? Nu! Tată, ce s-a întâmplat? Oh, draga mea, draga mea fică, ce să fac? Prințesa era zăpăcită. Oh, Haide, să mergem. Trebuie să vă spun ceva tuturor. Dragii mei, se pare că am fost lovit de o boală gravă. Ce? Oh, nu. A, a fost doctorul Așadar, am decis să vă căsătoresc pe toți Pentru că mi-e teamă în legătură cu viitorul vostru Nu vreau să rămâneți bine singuri Prinții și prințesele s-au uitat unii la alții cu groază Nu-și doreau deloc să se căsătorească Iar mezinii, Julia și Robert erau cei mai supărați de această veste. Ah, iar începe, nu-i așa? Da, da, ce facem? A doua zi, regele a adus parteneri din tot regatul pentru copiii săi. Dar, tată, chiar nu vreau să mă căsătoresc. Oh, draga mea! S-ar putea să nu mai trăiesc mult timp, așa că trebuie să faci ce-ți spun. În felul acesta, prinții și prințesele și-au acceptat soarta. La final, regele s-a dus la Julia și la Robert. Înainte ca regele să apuce să deschidă gura, Julia a început să vorbească. Tată, Robert și cu mine nu vrem să ne căsătorim cu nimeni. Vrem să ne alegem singuri partenerii. Dragii mei, sunteți foarte tineri, nu vă îngrijorați. Tatăl vostru știe cel mai bine... Da, dar tot vrem să încercăm să vedem ce putem face de unii singuri Adică, sunt viețile noastre Da, și ar trebui să știm cu cine le petrecem, nu? Iartă-mă, tată, dar... dar... noi vom pleca și ne vom găsi singuri pe cineva hmm, Nu vă pasă de mine, nu? Oh, Simt cum mi se agravează boala... Nu cred că așa funcționează? Oh, tată! Nu, lasă, faceți cum vreți, dar nu veniți plângând la mine când... când viața devine prea... grea pentru voi! Ah, tu ești cel care plânge! Și așa au plecat din palat, lăsându-l pe rege puțin îngrijorat. Oh, copilașii mei, ce vor face ei? Sper că vor trăi când se vor întoarce Urând, cei doi au ajuns la alt regat și au încercat să-și găsească de lucru, dar nu au reușit După ce au umblat și au încercat mult timp, au intrat într-un han Scuzați-mă, sunt o doctoriță călătoare Aveți cumva ceva de lucru pentru noi? De ce aș avea nevoie de o doctoriță? Plecați, n-am nevoie de voi! Rugăm. Nu sunt doar o doctoriță. Pot face și alte lucruri, cum ar fi... Hm, știi să gătești? Chiar am nevoie o bucătăreasă aici. Bucătăreasă? Da, știu să gătesc. Pot găti, pot face curățenii, orice. Ei bine, cred că poți rămâne atunci. Și fratele meu, dacă nu lucrează aici, nu lucrez nici eu. Oh, bine, presupun că îi putem găsi ceva și lui. Julia lucra cu sârguință. Cărciumăreasa a văzut cât de muncitor era și Robert și i-a oferit rolul de gospodar. Într-o zi, au auzit din întâmplare o discuție despre prințul Andrew, care fusese bolnav de mult timp. Se spune că are multe bobe ciudate pe cap. Nimeni nu a reușit să îl vindece. Julia a auzit asta și a spus lui Robert. Robert, ascultă! Cred că frunzele de nim Le-ar putea vindeca pe prințul nostru Minunat! Să mergem și să luăm frunzele astăzi Știu unde cresc! Au mers la copac și i-au smuls niște frunze Le-au dus acasă Iar Julia le-a zdrobit și le-a fiert Trebuie să-i ducem asta prințului! Dar cum? Îi le voi duce eu, deghizat în mesager Ca să nu mă recunoască Așadar, a doua zi Julia s-a dus la palatul prințului, luând cu ea și apa cu frunzele Nem. I-a spus lui Andrew totul despre apă și despre cum l-ar vindeca. Și ce te face să crezi că mă va vindeca? Mulți au încercat înainte și nu au reușit uh, deloc. Ei bine, eu nu voi da greș. E o frunză foarte specială în asta, îți promit! ha, ha, ha, ha. F -ha, ha, ha, ha. Foarte bine, dar dacă nu mă va vindeca, atunci vei fi pedepsit. Mai târziu, Andrew s-a frecat cu puțină apă pe brațe și, după puțin timp, a observat că bubele lui s-au împuținat. Unele chiar dispăruseră. Wow, chiar funcționează! Ar fi bine să cer mai multă! Așadar, în următoarele zile, Julia a început să-l viziteze pe prinț și să-i ducă acea apă Și, într-un final, Andrew a fost vindecat Ai reușit! Leacul tău este extraordinar! E minunat înălțimea ta! Sunt foarte fericită pentru tine! Andrew era uimit Tu... tu ai voce de femeie! Cine ești? Julia și-a dat seama că a fost prință și-a arătat adevărata înfățișare, iar prințul a fost șocat să vadă că doctorul lui era o femeie Julia i-a spus totul despre ea și despre Robert Am venit aici în căutarea unui bărbat pe care să-l pot iubi ha? Ha? Ei bine, mă poți iubi pe mine? Fiindcă tu chiar ești deșteaptă și foarte bine cuvântată. Și adevărul era... Că și Julia s-a îndrogostit până peste cap de Andrew de-a lungul zilelor Ea a acceptat cererea și la scurt timp erau căsătoriți Robert, sunt foarte fericită! Mă bucur pentru tine, Julia. Sper să ai o căsniție plină de bucurii! A doua zi, Robert a plecat de lângă sora sa ca să-și găsească și el jumătatea A călătorit mult până a ajuns în alt regat iar în timp ce se întreba ce să facă, a auzit un bărbat vorbindu-i cu tristețe prietenului lui. Eram foarte sigur de răspunsurile mele. E foarte greu să ghicești cele trei pasiuni ale prințesei. Am ratat. șansa de a mă căsători cu ea. Oh, sună interesant. Să-mi încerc norocul. Robert s-a deghizat în slujitor și s-a furișat în palat. Acolo a văzut-o pe prințesa Michel, care își făcea activitățile zilnice. Prințesa e foarte frumoasă! Hmm, deci îi place să picteze. Dar prințesa a observat repede că era urmărită. Hmm, unde s-a. <coughs> wow! Oh, uh! Bună! De ce mai tot urmărit? Oh, pentru că e, eu, eu. chiar îți admir picturile! Asta a bucurat-o mult pe Michel. Imediat a început să vorbească și să-și arate toate picturile. Hmm, știu unul. Trebuie să mai aflu încă două. Robert a urmărit-o pe Michel îndeaproape. Într-o zi, când bucătăria era goală, a găsit-o făcând un tort pe ascuns. Salut! Ce face o prințesă aici? Oh, ce cauți aici? Ei, bine, eu sunt slujitorul aici și ție îți place să faci torturi? Mai încet! Da, da, eu iubesc să fac torturi! Ha! Asta e puțin amuzant! Să spui asta după ce gustă o felie din acest tort cu fructe? Robert a gustat din tort și i-a plăcut foarte mult. Nu mai e amuzant acum, nu? Vă, <gântări> acest tort este minunat! E fo! Michelle era foarte fericită la auzul acestor cuvinte, iar Robert era bucuros că i-a aflat al doilea hobby. Câteva zile mai târziu, Robert stătea afară în grădină. Prințesa Michelle e o femeie foarte interesantă. Mă întreb care este al treilea hobby al ei. Chiar atunci a auzit un zgomot și a văzut cu coada ochiului o siluetă trecând. Uitându-se atent, a observat că era Prințesa Michelle. Aceea e Prințesa! Ce face? Au ajuns curând pe o alee întunecată, iar Prințul s-a ascuns. Oh, wow, Unde se duce? Au ajuns curând pe o alee întunecată, iar prințul s-a ascuns Poftim, doamnă! Acest castron cu supă te va ajuta! Oh, mulțumesc, dragă! Mie ce mi-ai adus? Ție ți-am adus acest cojocel minunat! Robert a urmărit toate acestea cu mare admirație Prințesa s-a plimbat vizitând și ajutând mulți oameni săraci și nevoiași. După ce a aflat despre cele trei hobbyuri uri ale prințesei, s-a întors repede în regatul lui Andrew. I-a cerut lui Andrew un costum regal și niște cadouri pentru a-i cere mâna prințesei. Te sigur! Ia orice îți trebuie!" Curând, prințul Robert s-a întors în regatul lui Michel în mare stil. Când a întâlnit-o, ea nu reușea deloc să-l recunoască Am venit să încerc să rezolv provocarea ta Ha! Succes! Prințul Robert a zâmbit și a început să răspundă Prima ta pasiune este pictatul hmm, Corect, dar e o pasiune desîntâlnită, zi-o pe-a doua Cumva este să faci torturi? În bucătărie? Când ești singură? Ce? Adică... A, a, a, da, este. Dar, dar nu-l vei ghici pe ultimul? Serios? Care ar putea fi? Ar putea fi faptul că te furijezi cu grijă când nu se uită nimeni pe străzi ca să ajuți oamenii din regat? Prințesa era uimită că toate răspunsurile erau corecte. Ei... Hey, îmi vei oferi mâna în căsătorie? Mi-aș dori mult să mă căsătoresc cu tine. Ai o inimă pură și dulce precum torturile pe care le gătești. Ea și dat seama deodată cine era Robert. Era uimită de felul în care s-a purtat și totodată era foarte fericită pentru că știa că și el era deștept, amuzant și bun la suflet. A doua zi era căsătorit cu Michel, iar după nuntă, atât Robert cât și Julia au mers cu partenerii lor să-l viziteze pe rege. Regele era foarte fericit și surprins că copiii lui s-au căsătorit cu niște oameni atât de virtuoși. Tată, arăți mult mai bine!" Regele le-a explicat că boala sa nu era una gravă și că doctorul l-a vindecat complet. Oh, am exagerat puțin, dar sunt foarte fericit că sunteți din nou acasă și sunteți fericiti, Copiii mei, cei mai mici, sunt atât de mândru de voi că v-ați găsit dragostea. Oh, ești ca o regină dramatică. Vrei să spui rege? <laughs> Așadar, regele Otto și-a dat seama că a greșit încercând să-și oblige copiii să facă ce spune el. Copiii trebuie să aibă libertatea de a-și alege propriile destine, să nu fie forțați să facă ceea ce nu-și doresc.